Kapitola 24 Následujícího dne Jošua skoro nesměle požádal Lopsanga o další informace o přirozených kročnících. Podobných, jako byl on a jeho matka. Nemyslím nějaké historické legendy, ale příklady z dnešní moderní doby. Sadil bych se, že máte spoustu materiálu. Byla to jen další hra na pepička v krabičce. Taky alespoň říkali v texaském Austinu, i když děti na celé zemi si vymysleli množství variant této hry a s nimi i stejné množství názvů. A toho konkrétního dne přišla řada na Jareda Ogryla. Měl dělat Pepíčka. Jared a jeho kamarádi nešli na smečišti starou lednici. Velkou bednu z plechu, ležící na zádech mezi ostatními krámy. Vypadá to jako rekev prorobata, poznamenala Debbie Bejcová. Když vytahali police a omylohmotné šuplíky a všechno ostatní, bylo v ní dost místa, aby se tam vyšel kterýkoliv z nich. Čereda nikdo nepřinutil, aby do lednice vlezl, i když jeho rodiče později tvrdili něco jiného. Pokud máme říct si pravdu, pak by se byl popravl s každým, kdo by se chtěl vetřít na jeho místo. Předal debí svůj mobil, do krabice jste samozřejmě nikdy nalezli s mobilem, dolezl do lednice a lehl si. Moc pohodlné to nebylo. Protože v lednici přece jen byly různé výběžky a záražky, kterého hned začali tlačit tady a tam a navíc to u ní spáchlo nějakou chemikálí. Velké těžké výko za ním zaklaplo a zakrylo nebe a rozesmáté tváře kamarádů. Toho netrápilo, vždyť je to jen na pár minut. Folku ještě slyšel nárazy a skřípot, protože ostatní postupovali podle tradičního plánu a vršili na lednici různé krámy, aby zajistili dveře. Pak nastalo okamžit ticha, následovaný několikerým zaskřípěním a lednice se začala kývat. Větskou partu napadla lepší cesta, jak ho umět uvěznit. Netrvalo jim to ani minutu, aby se dohodli a připravili, ale pak už se celý jejich pultucet opíral, o jedne, opíral z jedné strany o ležící lednici a začínal s ní hýbat. Při každém záběru se naklonila o kousek dál. Pak se lednice překulila na přední stranu a tak dveře zajistila sama její váha. Jared, uvězněný ve tně, se kterým pohyb kovové skříni nepříjemně zacloumal, padlo obličejem na vnitřní stranu dveří a uslyšel, jak něco zapraskalo. Jeho vkročec, který měl u pasu, byl jen dlaciný model. Krabička z umělé hmoty vyplněná směsící součástek, přivázaná k pasu kusem provázku. Poněkud křehký. Hrálo se to tak, že ukrytý počkal pět, deset minut, ale pokud možno nevíc jak hodinu. Samozřejmě. Nikdo z nich čas nedokázal přesně odhadnout. Pak vkročil na západ jedna nebo východ jedna, postoupil o několik kroků od místa, kde byla lednice a vkročil na zpět. Tada A Pepíček byl z krapičky venku. Jenže Jared padl na svůj vkročec. Třeba bude pořád ještě pracovat. Neskoušel to, zatím ještě ne. Nechtěl vypadat jako srab, protože vylezl příliš brzy. A taky nechtěl vědět, že je vkročit rozbitý a on, že tam uvázl. Nevěděl, jak dlouho čekal. Vzduch uvnitř už byl horký a těžký. Možná to bylo deset minut, možná víc. Zatápal u pasu po vypínači v kročce, zavřel oči a překlopil jej na východ. Nic, jen těžká tma. Znovu v něm zahodlal strach. Překlopil vypínač na západ, ale výsledek se nedostavil. Škubal vypínačem sem a tam, dokud se neulomil a nezůstal mu v ruce. Tak, tak se ubránil výkřiku. Otočil se na záda a několikrát udeřil do stěny lednice. Pomoc! Hej, kluci, vytáhnete mě odsud! Debbie, Meku, pomoc, vytáhnete, vytáhnete mě odsud! Ležel a poslouchal a čekal. Nic. Věděl, co budou dělat, protože on by dělal to samé. Nějakou dobu počkají, třeba půl hodiny, hodinu, možná i o něco déle. Pak se začnou bát, že se něco zvrtlo, rozprchnou se a poběží domů. Nakonec to všechno vyklopí rodičům a všichni vyrazí auty na skládku. Otec bude na ostatní křižet, ať mu sakra ukážou, kde je ta zatracená lednice a bude z ní odazovat krámy holýma rukama. Potíž byla v tom, že než k tomu všemu dojde, může uběhnout několik hodin. Jenže on cítil, že vzduch už teď začíná být vdýchaný a dýchal se mu tím hůř. Znovu ho zachvátila panika. Převracel v rukou trosky v kročce, až se začaly rozpadat. Zaječel a znovu zoufale na, zabušil na stěnu lodnice a počůral se. Začal křičet. Když se unavil, lehl si na záda a hmatal ve po zbytcích svého vkročce. Brambor, káblík, kousky rozvodné destičky. Neměl to takhle zmateně rozházet. Mohl se to pokusit spravit. Možná, že kdyby si vzpomněl na to, jak to skládal poprvé, mohl by to teď dát znovu dohromady. Vybavil si obvodové schéma přesně tak, jak mu poprvé zazářilo na obrazovce jeho telefonu. Na takové věci měl skvělou paměť. Pak si v myšlenkách prošel celý diagram, závěty, ladění a pak najednou. Spadlo o nějakých 40 cm dolů a přistal s tichým nárazem na měkké zemi. Z ničeho nic nad ním byla zářivě modrá obloha a plíce mu naplnil svěží vzduch. Je venku! Celý roztřesený vyskočil na nohy. Zbytky v kročce spadly do trávy. Vzduch byl tak svěží, že se mu z něj mírně točila hlava. Jako kdyby zemřel a najednou znovu oživl. Pak se zastyděl, protože si uvědomil, že má mokré kalhoty. Rozhlédl se. Byl v hustém chomáči stromů, ale viděl mezi kameny prosvítat světlo. Je to Austin západ jedna nebo východ jedna. Musí se vrátit domů. Jak? Vkročit se mu v rokou ještě více rozpadl. Přesto udělal několik těch kroků od místa, kde asi ležela lednice a a stála na vrcholku hromady páchnoucích odpadků vedle podlouhé kupky trámu, krámů, pod nimiž se musela ukrývat lednice zaházená svinstvem. Kročil zpět na prvozem. Nechápal to. Tentokrát se v kročce ani nedotkl. Dokonce mu ani nebylo špatně. Nepřemýšlel o tom. Byl doma. Rozeběhl se pryč od lednice. Možná, že ho rodiče pořád ještě hledají. Po vznesené náladě už v duchu plánoval, jak si vezme naspět svůj telefon a probere to všechno s kamarády. Na neštěstí pro ho rodiče už postrádali. Zavolali policisty, nichž jeden byl natolik bystrý, že se všiml zbytků v kročce a položil tu podstatnou otázku. Jak se Čaredovi podařilo vkročit bez kročce mezi světy? Žeredově zoufalství pak nesměl do školy a musel chodit po lékařských prohlídkách a ke konzultacím s experty na vkročování a dlouhou zemi, jako jsou filo fyzikové, přírodovědci, psychologové a neurologové. Než někdo stačil příběh zarazit, dostal si do místního plátku. Pak se veřejnost dožadovala nějakého vysvětlení, ale americká vláda, která má s podobnými věcmi opravdu velké zku zkušenosti, dokázala celou věc popřít, Zdiskreditovala svědky včetně samotného džereza a pohřbila celou záležitost v tajných záznamech. Lobsang ovšem samozřejmě obsah všech těch složek znal. Tak na co vlastně vůbec lidé v kručce potřebují? zeptal se Joshua. Možná, že ten důvod zdaleka není tak jasný, jak se na první pohled zdá Jošo. Krátké poznámky, které Lincej Lin Lin zanechal, zdůrazňují že umístění každé součástky je nespírně důležité a vyžaduje dokonalé soustředění a péči, takže stavitel se do prováděné operace úplně ponoří. Potřeba dosáhnout přesné souvislosti obou doma navíjených smyček mi připomíná doladěvání starých kovových detektorů. A co se týká dalších součástek, zdá se, že jsou přidány spíše pro celkový dojem a dojem často může být velmi důležitý. Samo navíjení závětů je téměř hypnotické. Kdybych mohl být na okamžik tyveťanem, věřil bych, že tady máme něco jako jistou technologickou mandalu, navrženou tak, aby přivedla naše myšlení do trošku jiného módu, ale maskovanou jako kousek běžné západní technologie. Pochopte, že je to akt, akt vytváření v kročce, který umožňuje jedinci vkročit, ne ta hračka jako taková. Já sám jsem prošel prostřednictvím mobilní jednotky fyzickým procesem vytvoření v kročce. Odvážil bych se říci, že to v nás otvírá dvířka, o kterých většina z nás vůbec neví. Ale jak ukazuje příběh Žareda Ogryla, nebo dokonce i ten váš, někteří lidé prostě přijdou na to, že v kročec vůbec nepotřebují. Obvykle je to ve chvílích, kdy se o to pokusí s rozbitým v kročcem, nebo v panice v kročí, aniž by to vůbec měli u sebe. Všichni jsme v přirození v kročníci, řekl Jošua zamyšleně. Jde jen o to, že většina z nás to neví. Nebo potřebujeme právě tuhle pomoc, aby nám v hlavě začaly fungovat ty příslušné svaly? Tak nějak. Ale všichni ne, v tom se mýlíte. Do dnešních dů bylo prostudováno tolik ročníků, že už bylo možno vyhotovit hrubou statistiku. Takže to podle všeho vypadá, že přirozenými v krošníky je zhruba pětina lidstva, pro něž je dlouhá země přístupná středně snadno jako městský park. Nepotřebují k tomu vůbec žádnou pomoc, možná jen krátký trénink nebo jisté vnitřní soustředění. Jehož Jared dosáhl tím, že si v duchu představil konstrukční schéma v krčce krok za krokem. Na druhé straně další pětina vůbec nemůže opustit prvo zemi, pokud je tam pokuřejícím způsobem neodnese nikdo jiný. Jošua se zamyslel nad základním významem těchto slov. Najednou bylo listvo rozděleno, i když o tom zatím nevědělo.